Dumnezeu și Dumnezeu promite că va mustra lăcusta și promite că va deschide zăgazul cerului, așa că eu nu vreau să am zăgazurile închise, vreau să fie deschise și când Domnul spune vreau să torn să fie deschise, nu fie închise peste viața mea, așa că de multe ori Dumnezeu te pune la încercare și sunt pe unii care au pus ani de zile la încercare, zăgazurile au fost deschise și încă nu s-au turnat. Dar ani de zile Dumnezeu a testat credința lor Pentru că, credeți-mă, chiar dacă Dumnezeu nu m-ar binecuvânta Eu, pentru că știu că zeciuiala, ținând zeciuiala l-aș fura pe Domnul Și dacă Dumnezeu n-ar bine binecuvântare Eu, din ascultare, oameni, nu vreau să te fur pe tine Dacă tu ai spus că e a ta, zece parte, eu nu mă ating de partea ta Și tu când vrei, toarnă și de multe ori problema noastră este că tot așteptăm desch zăgad, Dumnezeu deschide zăgazul Și când toarnă E vremea lui și timpul lui Dar ce vreau să vă încurajez este să decideți și voi La început de an La început de an Cum să procedați Cum, cum să faceți cu dărnicia voastră Anul trecut am, am, am avut Un buget pentru dărnicie L-am împărțit pe fiecare întâlnire Noi și la tineret așa că l am împărțit pe opt întâlniri pe lună și atunci dărnicia noastră a fost împărțită în opt și o puneam în coletă în fiecare, de fiecare dată. Dar anul acesta am zis, Dumnezeu ne-a binecuvântat în anul trecut, câteodată a fost un an greu, Dumnezeu a binecuvântat afacerea noastră ca familie și Domnul a lucrat, oamenii au vrut plante și le-au cumpărat din toată țara și am spus, vom crește în pentru că știu... Că acesta este modul în care noi ne plantăm sămânța noastră, dăruind. Și știu că mai bun pământ ca acasă Domnului nu este. Așa că am, vă încurajez și pe voi să decideți cât dați lunar, împărțiți pe câte întâlniri veniți și uh, pășiți în credință. Amin? Noi ne așteptăm. Dacă noi nu plantăm sămânță, fraților, de ce vă așteptați la seceriși? Dacă nu plantez sămânță, dacă eu nu plantez plante, ce să mă aștept să le vând? Trebuie să le plantez înainte și după aceea le pot vinde. Așa că vă încurajez să aveți credință în Dumnezeu și unul din lucrurile pe Dumnezeu mi a pus pe inimă și o să vorbesc în curând despre zecioială, pentru că Dumnezeu vrea să vedeți principiul, principiul biblic tata vorbea mult despre ale, el a practicat și Dumnezeu l bine binecuvântat și a fost o binecuvântare și pentru alții, dar Domnul m-a pus pe inimă și să vorbim despre cum să, ne, cum să fim ispravnici buni la celelalte la 90% din venitul nostru. Există, există o, o, în Biblie vedem ispravnicia și modul în care îți ați administrezi banii ca o, o condiție importantă în a, în a continua în binecuvântarea lui Dumnezeu. Așa că o să vreau să vorbim și despre cum să-ți administrezi. Sunt niște reguli în Biblie pe care uh, mulți nu le știu. De exemplu, fiecare dintre dumneavoastră ar trebui să, aveți, să țineți toate chitanțele pe care le primiți de la cumpărături și să aveți o evidență clară. Vă este un principiu în Biblie care să ții evidență clară tuturor cheltuielilor și la sfârșitul lunii să vezi ce s-a întâmplat. Ai cheltuit mai mult decât ce a intrat. Pentru că asta înseamnă sărăcie și înseamnă, înseamnă să-ți aduci peste tine lucruri care nu vrei să le aduci. Dar tu trebuie să rămâi tu trebuie să rămâi, în, să nu cheltui mai mult decât îți vine banii și așa, ținând evidența, e un principiu biblic. Și o să vrem să, să studiem mai mult, să vedem cum să-ți administrezi bine cele 90%, cât ar trebui să plantezi sămânță cu ei și vom discuta despre acestea. Dar astăzi suntem la un alt subiect. Vreau să vă spun de asemenea că ne așteptăm la un an, un an în care Duhul lui Dumnezeu se va revărsa peste noi ca Bizerică. Nu numai șalom uh, și prosperitate Și uh, sănătate Și bunăstare, ci ne așteptăm La lucrări mari din partea lui Dumnezeu În biserica noastră Ne așteptăm la minuni, ne așteptăm la semne La cuvinte de cunoștință, cuvinte de prorocie uh, Dumnezeu să continue să, să ne ducă la următorul Nivel, amin? asta este lucrul pe care noi uh, Îl așteptăm de la Dumnezeu Acum, înainte să vă citesc pasajul uh, din, uh, Care va fi punctul de pornire în noua serie de predici pe care o să încep. Voi ați primit fiecare dintre dumneavoastră, ați primit un buletin în care sunt, sunt un, este o broșură cu cele cinci nume ale Lui Isus care au fost studiul nostru în ultimele pe perioada de sărbătorilor. Le aveți acolo, uitați va vă aduceți, vă ce nume are Isus și când noi înălțăm numele lui Isus, ținem minte ce nume înalți. un nume minunat, numele lui Isus și aveți acolo acele, acea broșură să o puteți folosi și când vă rugați să credința voastră să crească. Nu este oricine Isus, Domnul și Împăratul nostru. Aș vrea să fiecare, la fiecare început de an, Postorul nostru Fondator avea un motou și au fost e o tradiție pe care noi avem în biserică, a început-o el și o vom continua. Un motou, un verset care va, va fi motoul a bisericii noastre pentru anul acesta și rugându-ne mama a fost primul care l-a descoperit după aia am descoperit și al doilea verset următor și împreună am ajuns, la, am ajuns la un consens cu privire la un moto pentru 2013. Isaia Isaia capitolul 12, vreau să deschideți la Isaia capitolul 12 Asta nu face parte din predică, asta e numai așa un, o bomboană pentru voi în plus Isaia 12, Isaia 12, 2 la 3 Voi citi, voi spune câteva lucruri și vom începe mesajul nostru Isaia capitolul 12, versetul 2 Iat, Isaia 12, 2 la 3 Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit. Veți deci, scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. Acesta este versetul, câteva lucruri vreau să vă trag, atenția noastră, predic din el, vreau să vă spun numai că apare un cuvânt, izbăvire acolo când Domnul este izbăvirea este Iesua cuvântul Iesua în ebraică și apare din nou Iesua apare El m-a mântuit cuvântul este Iosua izvoarele mântuirii cuvântul Iesua de trei ori apare în acest pasaj Iesua și Iesua nebraică în înseamnă următorul lucru înseamnă mântuire, înseamnă izbăvire înseamnă ajutor înseamnă prosperitate înseamnă bunătate și bunăstare, Iesua Iată, Dumnezeu este Ieshua al meu. Ce înseamnă? El este mântuirea mea, el este izbăvirea mea, el este ajutorul meu, el este prosperitatea mea, el este bunătatea mea, el este bunăstarea mea, Ieshua. Și vreau să vă spun că aici întâlnim și cu numele Jehova, căci Domnul Dumnezeu, Domnul Jehova este tăria și pricina laudelor mele. Anul 2013 va fi un an în care noi credem că vom crește în lauda noastră. Noi credem că vom crește în închinarea noastră, în intensitatea închinării noastre și ne rugăm pentru asta. Și un alt lucru care vi-l atrag atenție la acest moto este acest cuvânt cu bucurie. Dacă jumătatea anului 2012 a fost caracterizată de tristețe, de plâns, noi credem că 2013 este un nou început și versetul 3 se referă, apa se referă la har. Și uh, când vorbește Biblia despre apă, este har, și găleata cu care se trage apă, e credință. Uh. Și acesta este darul lui Dumnezeu, care ne va da credință și vom, vom primi har abundent Așa cum apele care curg dintr-un izvor este, sunt plini, e, e abundență, așa vom primi noi har. Și vom primi acest har cu bucurie pentru anul 2013. Primiți acest mătou. Luați-l, o să apară în boletine... Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, El este Iesua mea, voi fi plin de încredere, nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele, El m-a mântuit, El Iesua. Veți scoate apă cu bucurie din izvoarele Iesua. Mântuire, izbăvire, ajutor, prosperitate, sănătate, bunăstare. Proclamăm asta peste 2013, amin? Și acum, haideți să întoarcem la Roman 13, început de an, tot timpul sunt multe lucruri de discutat, multe lucruri de uh, stabilit, stabilim direcții și vom începe astăzi o nouă serie de predici care sper să fie o binecuvântare pentru fiecare dintre voi, Și că va fi o binecuvântare pentru noi ca biserică, dar mă rog, pentru fiecare. Roman capitolul 13, vom citi un singur verset din acest pasaj, Roman capitolul 13 cu versetul 11.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 Am intitulat, am intitulat această serie nouă de predici, Deșteptarea, Deșteptarea și ca subtitlu, urmărind un nivel de pasiune pentru Dumnezeu. Deșteptarea, urmărind un nou nivel de pasiune pentru Dumnezeu. Ne vom ruga, în cere ca Duhului Dumnezeu să ne călăuzească, să ne vorbească și, în mod special, ție să-ți dea un cuvânt în astăzi, cel care a venit aici, Tatăl din Ceruri. Să mulțumim pentru această primă duminică din an Să mulțumim că ești printre noi Să mulțumim că simțim prezența ta Să mulțumesc, Doamne, că am simțit-o la închinare Să mulțumesc că Tu vrei să reverși O ungere nouă peste noi ca biserică Un har nou Să mulțumesc, Doamne, că Tu ai pentru noi Binecuvântări păstrate pentru acest an L-ai păstrat și acum ne vedea În anul acesta, 2013 Să mulțumim pentru asta Să mulțumesc pentru bucuria Care, Doamne, ne va, ne va caracteriza anul acesta. Vom putea să ne bucurăm, Doamne, în Tine și de ceea ce Tu vei face prin noi și cu noi. Mă rog în această dimineață, când începem această nouă serie, mă rog ca Duhul Tău Sfânt să fie la lucru în continuare mă rog să ne vorbești Tu, mă rog Doamne ca Tu să te folosești mine, limba mea să fie capana unui scriitor iscusit în mâna Ta și Duhul tot ce Sfânt să ne vorbească fiecare Tată, mă rog să fim oameni care să-și dorească să împlinească cuvântul, să strângem în inima noastră Tată să nu mai păcătuim potriva Ta să, Doamne, să împlinim cuvântul Tău cu bucurie în inimile noastre, în numele Lui Iisus m-am rugat și toată biserica să spună Amin, Amin, Amin, Amin. Apropo de deșteptare Uh, eram în Statele Unite în anul uh, 1990, în decembrie 1990, doar un an după Revoluție. Uh, împreună cu fam toată familia am plecat în orașul Portland, Oregon. Acolo am stat doi ani jumate. În această perioadă a fost o, o, o seară în care s-a întâmplat ceva. Până atunci nu a mai fost niciun cutremur în orașul Portland, dar într-o seară, în perioada când am fost, a fost un cutremur care a zguduit... Uh, zgutui orașul. Acum, în California, ei au mai multe cutremure și mai ales Los Angeles și orașele de acolo, dar au ajuns, au ajuns și importanți să, să experimenteze cu tremur. Și eu am dormit în tot acest, pe perioada cât a fost cu tremurul. Ulterior, după ce m-am trezit dimineața, părinții nici nu au dat seama că eu n-am ieșit afară din clădire. Ei toți au ieșit afară la cutremur. Toți, absolut toți Eu dormeam buștean în, în patul meu Am auzit eu că parcă s au mutat un pic patul Dar am crezut că e ceva da, Vă dați seama, nimeni nu m-a trezit pe mine Și uh, mi-au spus ulterior că ei au fost în fața apartamentului Se uitau cum se mișcă, cum se mișcă, cum se mișcă uh, apartamentul Era un temple ăsta cu un etaj numai și uh, am, după aia știri am dat, s-au uh, fisurat poduri și mă venit să cred. Eu am dormit brustean prin acest uh, cutremur. A fost bine că nu a fost de magnitudine mai mare, dar oricum ei când construiesc case în zona aia, le construiesc ca să reziste la un pic de uh, zguduitură, de asta, scuturătură. Dar a fost interesant. Nu m-am trezit. <laughs> Nu mă veni să crede. Am zis, dar așa de, așa de. Acum, de exemplu, acum nu mai dorm așa bustear, cum Un pic, uh, Teddy, eh, eu mă trezesc. Mi-ar mi place să nu mă mai trezesc așa de ușor, dar mă trezesc acum. A ascuțit domnul urechile, au, mai bine acum. Dar atunci, când eram adolescent, am dormit printr-un tremur, Tot s au trezit și nu a venit să creadă. Când mă zicea, da, tu n-ai fost afară. Bă, dar voi nu m-ați văzut. Mă. Eu puteam muri aici cu tremurile, Am spus, vă nici nu m-a schemat afară din, uh, din apartament. Dar așa au fost uh, frații mei mai egoiști atunci Andor glumesc. <laughs> glumesc. Prezi deșteptarea. Noi, românii, înțelegem cuvântul ăsta, imnul nostru începe cu aceast, acest cuvânt. <laughs> Deșteaptă te române. Și tot mă gândeam când eram mai, mă gândeam, dar chiar toți românii, noi dormim. <laughs> Deci toți suntem într-un somn uh, de moarte, toți dormim și cu... totdeauna gândim, deșteaptă-te române. Și noi înțelegem cuvântul a deștepta, știm că e mai mult decât doar a ne -a trezit din somn. Înțelegem acest lucru. Uh, Zaharia capitolul 4, 1 la 3, Biblia spune că îngerul care vorbea cu mine s-a întors și m-a trezit ca pe un om pe care îl trezești din somnul lui. Aș vrea să vedeți. Deci îngerul care vorbea cu mine... Deci deja e normal că îți trează dacă vorbește cineva. Mai sunt câțiva care, poate pe aici, care vorbiți prin somn. Dar Zaharia, îngerul care vorbea cu mine, s-a întors și m-a trezit ca pe un om. Nu m-a trezit, e ca pe un om pe care îl trezești din somnul lui. Un alt, așa, el m-a întrebat ce vezi. Eu am răspuns, m-am uitat și iată că este un sfesnic și Zaharia a văzut lucruri în lumea spirituală, care până, până îngerul nu l-a trezit, nu le-a văzut dar l-au trezit și au văzut lucruri care nu le-a văzut până atunci. Eu mă rog ca în această perioadă care va urma, Duhul lui Dumnezeu să te trezească. Să vezi lucruri pe care nu le-ai văzut până acum. Erau acolo, dar nu le-ai văzut. Pentru că sunt lumea spirituală, aceste lucruri te vor ajuta în, în, în continuare, în viața ta. Acum, uh, sunt mai multe feluri în care poți deștepta și când vorbim despre deștepta un om, îi când mergi și de, îl, îl trezești din somn. Unii trebuie să-l miști mai, mai tare să se trezească. Pe mine nu mă să te apropie de patul meu acum, că deja Tresar. V-am spus, n-am fost așa când când am fost mai tânăr, pentru că mi-aduc aminte, au venit părinții mai târziu, noi am adormit, părinții acasă erau, am în apartament, noi toți am adormit și o zis corbătut în ușă, ori sunat în sonerie, credeți că ne-am trezit? <laughs> Nici unul dintre noi. Dormeam foarte bine când eram mici Așa că este, Sunt persoane pe care în, în somn îl trezești ușor Este care trebuie să-l un pic ca să-l trezești Dar sunt persoane Care Ai vrea să-l să, să trezești Poate e un prieten de tău Poate e un membru din familie Doarme nu e somnul ăsta dar doarme și ai vrea să-l trezești Vezi că merge pe un drum greșit Vezi că Vezi că drumul pe care merge îi destructiv și ai vrea să-l trezești. Nu vi să a întâmplat vreodată asta. exemplu, eu, eu ca și pastor de tineret, vroiam să trezesc unii tineri care erau zăpăciți. Și erau zăpăciți unii după o fată, fata după un băiat și vroiam, dacă aș fi putut, scutul mă, trezește-te nu vezi de cine te-ai zăpăcit nu ești îndrăgostit, ești zăpăcit și ulterior se confirma faptul că într-adevăr a fost zăpăcit, el zicea că era îndrăgostit atunci, e fost zăpăcit și vreau să trezesc, dar nu-i bine drum pe care mergi, tu nu vezi cine ea nu-l iubește pe Domnul ea n-are nicio dorință să vină în casa Domnului tu îl iubești pe Domnul și ea n-are nicio dorință, trezește-te, mă nu știu, nu știu ce fel de trezire ai tu nevoie Poate zice, de am nevoie de trezire. Imediat o să vedem dacă ai nevoie, că o să pun niște, niște, niște idei când persoana are nevoie de o trezire. Pentru că următorul lucru e adevărat. Omul care doarme, fiți atenți, nu crede că trebuie să se trezească. El doarme. El nu știe. Și vreau ca Duhul Dumnezeu în perioada asta să vină și să trezească în tine ce trebuie să trezească. Pentru că tu de la tine nu te-ai trezit. Pentru că tu nu știi că dormi. Și s-ar putea să fie unele domenii în care tu dormi. Și mă rog, ca, unii dintre voi și căscați deja, e clar că dormiți. Dar mă rog ca Duhului Dumnezeu să vă astăzi și în săptămânile care urmează să vă trezească în domeniul în care El trebuie să vă trezească. Și când Dumnezeu vă trezește. Unii dintre voi aveți... aveți membrii membri familiei și ziceți fai, soția mea trebuie să trezească eu. și e adevărat poate poate ea, nu, ea te vede că tu vii la biserică duminica și ea, ea stă liniște și doarme și, și tu știi, ea doarme dar nu o să ne gândim acum la cine ar trebui din familia ta să trezească sau fiul tău care nu vede frumusețea Evangheliei dacă când Duhul lui Dumnezeu îl trezește oai minunată viața asta de creștini A fain să-L urmezi pe Isus Hristos dar până nu ești trezit nu vezi, cum Zaharia n-a văzut până când îngerul a trezit. O să definesc un pic deșteptarea și dicționarul definește deșteptarea ca trezirea dintr-o stare de amorțială, pe lângă trezirea din somn, trezirea dintr-o stare de amorțială, a deveni conștient de, deștept, de deșteptarea, a ajunge să înțelegi, a, ah, m-am deșteptat să dai seama de realități. Voi vedeți că în deșteptare există cuvântul deștept? În deșteptare devii deștept. Adică experimentezi deșteptarea și îți dai seama de realități. Adică deștept, devii mai deștept. Deșteptare. Acum să vă spun Biblia, cum e definit deșteptarea în Biblie. Deșteptarea în Biblie, și o, o să aveți sus pe ecran, deșteptarea înseamnă a fi scuturat într-un entuziasm revenire la viață. Cei care, cei care n-au entuziasm în ei, Biblia vorbește peste ei, Dumnezeu vrea să scuture, să fii entuziasmat. Și știi, cuvântul lui în Biblie e evlavios. Se caută să fie Vlavios. Dacă nu ești Vlavios, opusul ești adormit. Cum îl, te, cum îl auzi pe Domnul? Cu Evlavie sau cu Amorțeală, Moleșeală? Și când Domnul spune că experimentezi o deșteptare, e scuturată într-un entuziasm. Îmi place definiția asta din Biblie. Deșteptarea înseamnă să te oprești în a mai dormi, în a mai trăi în apatie. Deșteptarea înseamnă să devii atent. Auzi vocea lui Dumnezeu, răspunzi la convingerea Domnului, ești atent. Pentru că atunci când dormi, nu ești atent când dormi. Pentru că, nu le biserici de la țară, la noi nu ai cum să adormi. Că și eu vorbesc tare, pastor vorbea și mai tare ca mine, fondator muzical, tare, așa că șanse nu-ți dăm să adormi. Nici Teddy să nu poate dormi sărac în timpul programului nostru. Deci, nu, șanse nu-ți dăm să dormi. De la țară, de exemplu, de mai melancolic, mai cânt așa, când de aia mai melancolică Eu am fost la întâlnirea care vecinul dormea lângă mine, dar dormea pe bune. Nu, glumez. Deci dorea, pentru că singura zi în care ieșeau, odihneau, Erau duminica. Erau rupti, în... deci veneau la biserică, cum să zic. S-au acumulat atâta oboseală în timpul săptămânii, că duminica era odihna lor. Dar efectiv dormeau în biserică. Înțeleg când, când. și -i văd, de exemplu, că și. să ne ridicăm picioare, de multe ori o să în biserică, ne ridicăm, ei nu se ridicau. Și de ce nu se ridicat? Pentru că nu erau atenți. Nu poți să fii atent când dormi. Așa că deșteptarea în Biblie este să fii atent. Vezi când ești deșteptat, Domnul îți vorbește și tu știi ce îți vorbește. Și tu știi ce trebuie să faci. O altă definiție deșteptare înseamnă să fii plin de focul lui Dumnezeu. Când nu ești plin de focul lui Dumnezeu, Biblia spune dormi. Fiți plin de Duh ești plin de Duh când nu ești plin când nu ești plin de Duh, focul lui Dumnezeu mi a spune că ești în somn dormi după de deșteptare înseamnă să ai o dorință înflăcărată după Dumnezeu dacă ai venit în dimineața asta în biserică și nu ai o dorință înflăcărată și știi cum cum îți dai seama poate nu mai ție cum e o dorință înflăcărată unii dintre voi este căsătoriți de o perioadă de vreme și încerc, încercați să vă aduceți aminte când primele întâlniri cu soțul sau soția. a poate soția era mai înflăcărată la început și poate soția mai pe rând o vedea, venia mai înflăcărată. Dar imaginează dacă ești bărbat, imaginează ce dorință înflăcărată aveai să te vezi cu ea. Vă aduceți aminte de zile. Eu mai recent, dar poate unii dintre voi mai... Oh, stai să mă duc aminte. Da. Vă aduce aminte cu câtă înflăcărare abia așteptați să vă întâlniți. Ne întreba astăzi dacă ai venit în casa lui Dumnezeu, între voi tineri, ați, voi așteptați să vă îndrăgostiți, dar imaginați-vă cum o să fie când o să vers persoana pentru care tot te rogi atâția ani. Eu m-am bucurat mult când am venit Monalisa, că atâția ani am așteptat-o. Eu am crezut că mă căsătoresc la 25 de ani. Am băgat mâna în foc, am zis, dar nu are cum mai mult. Și vedeți că la 31, domnul, o zis să mai stai un pic. Lucrează în biserică, și după aceea te ocupi de celelalte lucruri. Dar răduceți-vă aminte ce înseamnă să ai o dorință înflăcărată. Duceți-vă aminte. Pentru Domnul și Biblia vorbește despre această dorință înflăcărată, dragostea din tâi. Îmi place mult când se întoarce un om la Domnul și îl văd. Unde, unde să mă duc să spun despre Isus? nu pot opri. Ăsta e înflăcărat, ăsta nu doarme. Și noi ne uităm la El de multe ori. Am prea înflăcărat, e fratele nostru. Nu, problema e că tu dormi și el îi treaz. Nu el e anormal, tu ești anormal, că tu dormi, că ce-ar trebui să ai această dorință înflăcărată? Amin? Amin? Așa că deșteptarea înseamnă să ai o dorință înflăcărată, dragostea aia din tâi, dacă nu o ai... Fratele meu, Biblia te definește într-o stare de amorțeală, somn. Și Biblia spune, vine și spune în romani, treziți-vă din somn. Treziți-vă din somn mai trebuie să vă spun un lucru. E foarte ușor în viața de creștin să adormi. E ușor să adormi. Stai, nu veghezi, te pui, și te pui în pat și trebuie să veghezi. Zice, vegheați și rugați-vă. Nu zice, dormiți și rugați-vă. Ce vegheați. Cine, erau, cine vegheau? Străjile. Erau, aveau, cetățile stăteau de strajă și din, din din patru ore se schimbau, se schimbau străjile, Sunt din șase ore se schimba, depinde. Și uh, uh, ăștia, nu aveam voie să doarmă. Îmi spunea Florin, care a făcut armata, nu am făcut, am scăpat, că am făcut facultate. Spunea Florin, uh, spunea Florin, uh, bă, stăteam, uh, el era la pompieri. Și că îl bătea somnului, să-i umflau ochii, dar știa că nu avea voie să adormă. Îl prindea, prindea șefului că dorme, era bai. Nu dormi când stai de strajă, când trebuie să fii de serviciu. Nu dormi. Nu dorm. Noi, ca și creștini, starea noastră care ar trebui să ne caracterizeze ar fi această stare de deșteptare. Suntem treji. Nu dormim, suntem treji. Avem focul lui Dumnezeu în noi, suntem înflăcărați. Și ceea ce Dumnezeu vrea să facă Peste noi ca biserică Este să aducă trezirea asta Deșteptarea asta Focul lui în inimile noastre Să fim înflăcărați E programul bisericii Marțea să ține rugăciune Și zice frate, eu sunt acolo zice, Ești înflăcărat pentru Domnul Abia aștept să te întâlnești cu frații Să stai în rugăciune, să crezi Păi de ce nu vii la rugăciune Păi nu știu, tot mă rog măi, Tu crezi că Dumnezeu ascultă rugăciune Dar trebuie să fii aici la rugăciune dar inflăcrarea aia. Și atunci când vezi un frate care s-a de curând la Domnul și vezi că e înflăcărat, vezi că are dragostea din tâi, nu zice că avem tendința în lumea creștină să va mai potolie Nu, ai vrea să se potulească, să vină ca tine, să doarmă ca tine? Nu ar trebui să rămânem noi, să ne trezim. Că atunci când vin ceilalți să-ți dea seama că asta e starea normală a creștinilor. Nu e în somnolență, nu e în ci e în deșteptare. Plin de focul lui Dumnezeu, atenți, Dumnezeu ne vorbește, auzim vocea Lui, amin? Asta e ceea ce Dumnezeu vrea să facă. Acum, hai să vă dau câteva semne că tu ai nevoie de o deșteptare. Deja ți-a dat seama poate că ai nevoie, dar îți mai clarific așa, trec de la definiție și îți spun dacă ai nevoie de o deșteptare să, să vezi, să te analizezi în viața ta. Dacă te simți slab spiritual, tu ai nevoie de o deșteptare. Dacă nu mai simți cercetarea Duhului Sfânt Tu ai nevoie de o deșteptare O venit cineva la mine În birou, la audiență Și mă a zis Nu mai, nu mai simt Așa, Pe Duhul Sfânt Cum l-am simțit mai de mult. Și ce mi a dat seama Fratele, doarme Pentru că Nu-i problema Duhului Sfânt Că tu nu-L simți Că El e același el lucrează la fel. Problema știți care e? A noastră. Noi am adormit. Nu! Fizic! Dar în Duhul nostru. Ne-am ne -am amorțit un pic. Wow! Unii vă gândiți. O, dar la mine, țineți pe Duhul Sfânt mai cu puternic, tremuram în prezența lui. Nu mai îl simt. Ai adormit. Ai adormit. Wow! Când ai nevoie de o deșteptare? Dacă cuvântul Bibliei nu îți mai vorbește. Cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt care locuiește în tine ar trebui când citești cuvântul să-ți sară versete în, în minte, în fața ta cuvinte Rema Dumnezeu să-ți vorbească prin cuvântul lui. Biblia spune, cuvântul tău este candelă pentru picioarele mele, o lumină pe cărarea mea. Dacă citești Biblia sau la predică, cuvântul lui Dumnezeu ce nu-ți mai vorbește, parcă simți că e pentru vecinul tot timpul, tu ai dormit. Tu ai dormit. Ești într-un somn. Când nu mai ai bucuria mântuirii, ai adormit. dormit. Această bucuria mântuirii denotă faptul că ești alert. Ești. Ești deșteptat. Dar dacă nu ai, dacă pe fața ta nu se vede bucuria mântuirii, înseamnă că ai dormit. Dar vestea bună, ascultați-mă, nu vreau să vă simți condamnați astăzi. Vestea bună e că cel ce doarme se poate trezi. Amin. Orice biserică care doarme se poate trezi. mă trezează de unde e. Orice, oricine care doarme, se poate, numai cine care nu mai e în viață, ăla nu mai, da? Noi toți în viață, noi ne putem trezi. Putem experimenta deșteptare despre care Biblia vorbește. Dacă cei din jur te deranjează și nu mai poți suporta, ai nevoie de deșteptare. Ai nevoie de deșteptare. Dacă cei din jur te irită, Iisus Hristos a venit să vorbească despre iubirea. Iubirea lui. Și-a mers până acolo încât a spus iubirea vrăjmașilor. Că dacă nu, te, nu suporți pe cei din jurul tău, ai nevoie de o deșteptare. Dacă relația ta cu Dumnezeu nu mai este intimă. Când o relație intimă, există o, o comunicare bună. Într-o relație intimă, nu ai cum să ai o relație intimă cu soția ta și să nu există comunicare. Nu ai, trebuie să există comunicare. Biblia vă spune, vorbiți între voi. Pavel zice. Deci trebuie să ce Cei care să voi știți. Când nu vorbiți unul cu altul în ziua respectivă, nu există intimitate. Conexiunea se face nivelul comunicării. Dacă tu cu Dumnezeu, Dumnezeu nu, nu mai auzi vocea lui, nu mai auzi îndemnele Duhului. Ar să. Nu mai există o relație intimă. Tu ai adormit. Tu ai adormit. Îmi aduc aminte când erau, erau, erau, erau unii tineri care aveau cuvinte de cunoștință. Eu dau exemple acum din tineret. Am fost pastor de tineret atâția ani și experiențele mele, am văzut pe tineri cum aveau cuvinte de cunoștință. Și am văzut cum au început să adormă. Nu mai primeau cuvinte de cunoștință. Care era problema? Duhul lui Dumnezeu nu mai vorbea? Ba, el tot timpul vorbește. Deci, oile mele, ascultă glasul meu. Problema nu e că Dumnezeu nu vorbește, Duhul Dumnezeu nu vorbește. Problema e că noi am adormit. Și degeaba îți vorbește un om care doarme, că n-aude. Păi părinții, vă spun, ori bătut, ori vecinii s-au trezit, dar noi nu ne-am trezit ca și copii. Pentru că când dorm, n-auzi. Că relația cu oamenii este necorespunzătoare, ești certat cu oamenii. Ai nevoie de o deșteptare. Dacă nu poți ierta, ai nevoie de o deșteptare. Dacă te simți împotmolit, simți că nu înaintezi. Simți că ești în același loc, te uiți, au trecut 2010, 2011, ce au trecut, 2006, 2007 și parcă nu înaintezi. Ești împotmolit. E nevoie de o deșteptare pentru tine. Dacă te simți adormit. E clar că ai nevoie de o deșteptare. Dacă ești căldicel, nu ești nici rece, Vila biserică, mai deschis Biblia. Foarte tare, trebuie să vă zic. Mă duc că sunt invitat în, în familie, acum, voi vă, o să vă pregătiți acum, că vă zic acum, și vrea să fac o rugăciune, oriceva și cer Biblia. S-a întâmplat, Vă spun, 5 minute caută Biblia <laughs> mă gândesc, uh, Trebuie să avem un studiu biblic despre Deci nu găsești Biblia Vine păstorul la tine acasă Vrea să citească un verset din Biblie Că intenționat, nu aduc Să nu credeți că vine cu Biblia mea la voi acasă Și nu găsești Biblia Dar Unde e Biblia? Și, și vă spun că au, cheamă, au venit, au venit okay, copilul Copil, Unde e Biblia? Nu știu, toai îmbla cu el, nu. Bunică, toai cu Biblia îmi Biblia. Dacă ești disperat, ai nevoie de o deșteptare. Dacă ești indiferent, ai nevoie de o deșteptare. Fie cum a fi indiferența asta, De denotă faptul că tu ai nevoie de o deșteptare. În... Um, și e minunat faptul că poate până acum ați a realizat că există un, unii dintre voi, există un nivel de deșteptare care trebuie să iei mai mare. Unii, unii ați adormit de curând. Și știi când adormi de curând te trezești mai repede. La Teddy am învățat chestia asta. Deci dacă îl adorme și mă duc după două minute după ce adoarme, ies din camera afară, imediat se trezește. Eee! Știe că plec. Dar dacă las 15 minute ăsta, alungă el, adorme într-un somn adânc, Iasă afară, pot să bat în picioare, că nu mai se trezește. Nu bat, că l-aș trezește, nu vreau să l-a dar văd că nu mai are același efect. Unii dintre voi, în aceste serii, o să vă treziți mai repede ca alții. Pentru că ați adormit de curând. Dar nu aș vrea nimeni să nu renunțe. Pentru că la sfârșit, noi vrem ca fiecare dintre dumneavoastră să experimentăm deșteptarea. Fiecare dintre noi. Și avem această serie de predici, deșteptarea și vrem să urmărim un nou nivel de pasiune pentru Dumnezeu în anul acesta și să începem anul cu bine. Și astăzi voi vorbi despre faptul că ne vom deștepta ca biserică și vă spun cum ne vom deștepta. O să vă arăt arile în care ne vom deștepta de săptămâna viitoare, dar o să vă arăt cum noi ne vom deștepta. Ne vom deștepta prin post și rugăciune, Așa ne vom deștepta. Prin post și rugăciune. Acum, nu v-am zis de la început că asta vom face în următoarele săptămâni, pentru că nouă ne place să mâncăm. Tocmai am ieșit din sărbători. Cârnațul încă în stomac. Se spune că carnea de porc rămâne în stomac uh, și în, uh, ăsta, în digestia noastră șase luni. Părți din el. Șase luni rămâne. Deci încă ești domacul vostru. E proaspăt cârnațul. Caldaboșul. Încă-s acolo. lucrurile sunt proaspete. Și dacă aș fi venit direct și v-aș fi spus păstorul vestește un post. Oh! nu acum, că n-am terminat cărnațul. O trebuie mai întâi să vin să vă arăt faptul că avem nevoie de un post. Înainte să vă zic că intrăm în post. Nu ne place să mâncăm, mai ales acum ne-am obișnuit cu mâncarea, ne-am și pus câteva kilograme. Stai acasă, nu crezi așa de mult, nu -mi mișcare, să nu se depune. Și vin să vă spun despre un post, chiar acum. Și iată că asta e ceea ce Așa ne vom deștepta. Ne vom deșteta cu post și rugăciune. Așa ne vom deșteta. Eu, el 2, 12 la 13. Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima. Cei care ați adormit, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânsări, cu boce. Asociați-vă inimele cu nu hainele! Inimile! Nu hainele! Și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv și plin de îndurare. lungul răbdător, bogat în bunătate. Și îi pare rău de relele pe care le trimite. Sunați cu trâmbiți ansioni. vestiți un post. Chemați o adunare de sărbătoare. Și asta fac eu ca pastor astăzi. vestesc un post în biserică. Pastorul nostru fondator vestea post în fiecare an. Continue această tradiție. Care pastor la început. Veți post în fiecare an, la început de an. Saia 58, 6 la 8. Vorbește despre postul care i-a plăcut domnului. Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății. Nu poți să postești și în continuare să arăți răutate în viața ta. Deznodă legăturile robiei. Mi se vrea să. orice robie, fie tăten ce zice. Tu! Să deznoți legăturile. Tu. Și o să vedeți la, la sfârșit, o să vă dau practic cum tu rupe legătura de peste viața ta. Că de mult ori așteptăm, Doamne, vino! Dumnezeu spune, nu, tu de legăturile robiei. Că tu te-ai făcut rob. Eu îți dau putere să poți să rupi orice legătură. Tu! Multe zice, Doamne, rupe tu! Dumnezeu îți dă putere și sunt lucruri care tu le poți. Tu ai intrat în robie. Cine s o, o legat de vicio la care în viața ta? Tu! Tu trebuie să-l deznoți. Venea vene, Domnul cu viciile noastre și așteptăm ca domne, ia viciul ăsta din viața mea, nu mai pot, e băutor, ia-l! îți dă putere? Ce? Tu să-l robia asta de peste viața ta. Dumnezeu, nu mai pot, tu, tu, în viciu. Tu? Dumnezeu îți dă putere. Tu? Deznodă, robia asta, peste viața ta. Orice faci, care nu te poți opri, este robana acelui lucru. Și iată postul, pe el, domnul spune că îi place. Deznodă lanțul de nu de legăturile robiei, dă drumul celuilalt supriți, rupe orice fel de joc. Rupe. Tu, orice fel de joc de peste viața ta, rupe-l. Împarte pâinea cu cel flămând. adu un casă ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi un om gol, acoperă-l. Și ne întoarce spatele semenului tău. Fiți atenți, atunci, lumina ta va răsări ca și vindecarea ta va încolți repede. Lumina ta va răsări, vindecarea ta va încolți. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Postul și rugăciunea intensifică conștiența cu privire la prezența lui Dumnezeu. Vom veni la întâlniri, vom avea marțea, pe toată această perioadă de post, vom avea marțea rugăciune în fiecare săptămână pe perioada postului și veți vedea, duminica la program, vinerea la tineret, vei avea o conștiență cu privi, mai mare cu privire la prezența lui Dumnezeu. O să o simți. Asta face postul și rugăciunea. Vei avea un nou discernământ spiritual. Credința ta va crește. Te vei simți reîmprospătat, emoțional, fizic, spiritual. Și fiți atenți, veți vedea răspunsuri la rugăciune. Postul și rugăciunea. Vă dau niște citate apostolul nostru fondator despre post și rugăciunea. El era mare, mare adept și credea mult în această putere a postului și rugăciunea. Spune așa, postul și rugăciunea sunt mijloace puternice care pot să aducă din nou focul lui Dumnezeu în viața unei persoane sau biserici. Îți lipsește focul, post și rugăciune. Biserica îți lipsește focul, post și rugăciune. Un alt citată a lui, post, postul și rugăciunea sunt ca o bombă spirituală care dărâmă fortăreți spirituale, de, declanșează puterea lui Dumnezeu în viața ta, bisericii și în jurul tău. Ori de câte ori tata, deci lui, el postea mult, vă știți că ultimul lui post a fost un post incredibil, 21 de zile n am mâncat nimica, el postea mult, ori de câte ori se conforta cu ceva, știa, intru 3 zile în postul și rugăciunea și Dumnezeu va răspunde la rugăciune. Și așa se întâmpla. Postul, el credea mult în post și rugăciune. Hai să vă dau definiția postului, să știm definiția postului. Postul înseamnă a te abține în mod voluntar de la mâncare pentru a te concentra. Nu numai, deci mulți lor le place și mulți au auzit că și în, în lumea nutriției și a sănătății se promovează această idee odată pe săptămână să-i dai pauză stomacului tău doar cu apă și îl numesc post, dar Biblia nu spune, ăla nu-i post Ai e mai mult dietă care tu o faci pentru că postul îi te abții de la mâncare pentru a te concentra și te bizui pe Dumnezeu pentru putere și înțelepciune ați înțeles diferența postul nu-i pentru doar a nu mânca ci timpul care l-ai fi pregătit să faci mâncare, timpul pe care fi pregătit să, să mănânci ca să-L direcționezi în altă direcție să te concentrezi pe Dumnezeu și să te bizui pe puterea Lui asta e postul, definiția postului în Biblie luându-ne ochii de pe lucrurile din această lume și concentrându-ne gândurile la Dumnezeu, postul biblic e să te concentrezi la Dumnezeu nu i doar să mergi fără mâncare Postul biblic nu doar, ne-am mâncat nimic, dar nu te-ai rugat, ar trebui să te concentrezi la Asta e postul. Postul, postul despre care Biblia vorbește e abții de la mâncare și te concentrezi la Dumnezeu. Vezi, în societatea noastră și în cultura românească, e, sunt mult, marele post, înainte Crăciun, sunt multe posturi despre care o zi, mâncare de post, cozonac de post, deci noi, noi, noi, noi, noi străin pentru noi postul. Dar problema e că națiunea noastră nu înțelege în adevăratul sens ce înseamnă post. Numai nu a nu mâncat. Să te concentrezi la, la Dumnezeu, să te pe puterea Lui. Ce Asta trebuie să faci când intre într-un post. Sunt mai multe tipuri de post, mai multe le împărțim în funcție de abstinență. Este postul supranatural. Este abstinență de la mâncare și apă pe perioadă mai mare de trei zile. Moise a postit 40 de zile, Biblia spune, în Exod 34 cu 28. Moise a stat acolo la Domnul 40 de zile și 40 de nopți și nici pâine n-a mâncat și nici apă n-a băut. Asta e supranatural. În mod normal, dacă faci un astfel de post, organismul cedează. Isus a postit 40 de zile, un post supranatural, Matei 4 cu și după ce a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urma, flămânzit. E un post supranatural. Dumnezeu a chemat și pe Moise și pe Iisus să facă acest post și le-a dat puterea necesară ca organismul lor să continue, să funcționeze în mod normal. Pa, păi este postul absolut. Este abstinență de la mâncare și apă cel mult trei zile. Unii zic postul negru. Estera a postit trei zile fără mâncare și fără apă Estera 4 cu 16 Fără mâncare, fără apă, trei zile Dute, strânge pe toți iudeii care se află În susa și postiți pentru mine Fără să mâncați Nici să beți, 3 zile Nici noaptea Nici ziua O să vedeți de ce e important asta La evrei Și eu voi posti odată cu slujnicele mele Apoi voi intra în împăra la împărat în ciuda legei Și dacă va fi să ieri voi pieri Nici Noaptea, nici ziua, trei zile, postul absolut După aia trei, postul total Postul total este abstinență de la mâncare Dar folosirea lichidelor de La o zi până la 40 de zile Poate fi acest post total Vedem că apostolii și biserica primară practicau Postul acesta frecvent Fapte 13 cu 2 Biserica din Anteohia și pe când slujeau Domnului și posteau Cuvântul în greacă spune că se abțineau de la mâncare Nu de la băutură Fapte 14 cu 23, după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Este postul total. Trezi la mâncare, dar continui cu lichide. 4. Post parțial. E abstinență de la anumite feluri de mâncări și folosirea lichidelor. Aici un exemplu de post parțial este Daniel, a postit parțial, 21 de zile. Daniel 10 cu 3, dar n-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin. Doar vegetabile și fructe. Legume și fructe. Post parțial. Și ultimul post, postul în timpul zilei. La evrei, în lege, se cerea post o dată pe an. Fariseii au adăugat de două ori pe săptămână. Și orice evreu cucernic postea lunea și postea joia. Și în aceste zile mergea și la sinagogă. Aveau program la sinagogă. Ei posteau în timpul zilei. Pentru că noaptea, când, a, a, fiind după ce era în toneric, ei mâncau. Și dacă, când se cărpa de ziua, gata, opreau. Deci, era, ei mâncau în acest post în timpul zilei. Nu mănânci deloc câte zi, noaptea poți mânca. Și vedem, uh, vedem motivul pentru care ei țineau, evrei țineau uh, lunea și joia, este că ei spun că joia, Moise a urcat sus pe muntele Sinai și lunea s-a coborât. Încea ei au pus aceste, aceste zile, și au fost post, dar a post voluntar. Ma cine vrea din evrei. Uh, intrau în acest post vedem că când se ruga fariseu în Luca 18 cu 12 el spune așa, fiți ce spune fariseu pe vremea lui Isus. eu postez de două ori pe săptămână Zos, nu e rău asta zice, eu postez de două ori pe săptămână, zice fariseu dau zeciuială din toate veniturile mele wow el postea și el se mândrea eu postez doar pe să nu au zecială. și ei erau deci ei erau atâta de minuțioși farisei cu zeciuiala noi nu suntem cum erau ei ei de exemplu aveau salarul care era dar dacă eu de exemplu veneam și aduceam lui un kilogram de brânză de cașcaval știi ce făcea fariseul 10% îl tăia și îl dădea îl dădea domnului aduceai un kil de cartofi frate, el tăia și cartofola, cât era 10-100 de grame, nu ia meu, și deci erau foarte minuțioși, farisei, când era vorba de 10 alea. și la post așa că e postul acesta în timpul zilei e postul noaptea mănânci și interesant este faptul că ei de sabat n-aveau voie, evrei n-au voie să postească de sabat sabat e ziua bucuriei e celebrare la ei de sabat îți impune legea. Trei mese pe zi. Și la săraci îi impunea. Mâncă ceva. De trei ori pe zi. Sabatul nu. Nu sabatul. Sabatul e zi de sărbătoare. Și acum voi vedeți de evrei orpus, farisei orpus când, când au urcat pe Munte Joia, când au coborât uh, lunea au pus cazile ca importante și orțineau post și vedeți de ce, de exemplu, și duminica pentru că ori schimbat ziua sărbătorii, pentru că sabatul sâmbătă, au schimbat duminica, în prima zi din săptămână pentru că au înviat Hristos și pentru ei, incredibil o înviat, dacă nu au Cristos Hristos, noastră era au să că ei aveau două zile de vreo și joia când posteau. Nu aceea este post în funcție de persoanele implicate Repede. Este post individual, este post colectiv, la nivel de grup, grupul tău de studiu, la nivel de biserică, la nivel de națiune. Fost zi în care multe biserici în țară era declarată zi de post și rugăciune pentru națiune. În funcție de cine ia inițiativa, iniția, inițiativă proprie, decizi tu să postești, ca urmare a călăuzirii Duhului Sfânt, Duhul Sfânt te conduce prin pe, personal, îți vorbește sau printr-o altă persoană, să intre într-un post și este post inițiat de un pastor, de un lider. Hai să vă spun repede, trec repede, că noi nu avem mult timp, puterea spirituală a postului. De ce noi credem că deșteptarea noastră va avea loc prin post și rugăciune? Haideți să vedeți care este puterea spirituală a postului. Postul aduce un nou discernământ spiritual. El aduce o nouă reînnoire spirituală. Noi să-l mâncăm, citim cuvântul Domnului, devenim sensibil la vocea Lui. Și n-am timp să citesc toate versetele, dar dacă vreți, vi le dau la sfârșit. 2. Postul înlătură lucrurile care doar ne distrag atenția. Vădem pe Ana în Luca 2, cu 37, nu se depărta de templu, zi și noapte, slujă lui Dumnezeu cu post și rugăciune ea o, o, o reușit să distragă toate, să înlătră orice lucru care ne distrag doar atenția și postul are această putere, să vezi care sunt lucruri care doar îți distragă atenția, nu sunt importante îți distrag doar atenția postul aduce vindecare și eliberare Sai 58 cu 8, dacă vei posti cu adevărat, lumina ta va răsări ca soarele și vindecarea ta va încolți repede vindecarea ta Postul aduce călăuzire și binecuvântare. Tot în Isaia 58, unde e un capitol al postului, spune, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în mare. Vei avea lumină. Deci ști unde mergi. Omul care umblă în întuneric e pierdut. Nu știe, nu știe unde e. De-aia, de exemplu, și oamenii când navigau pe, pe mare, este se uitau după stele. În întuneric unde ești? Nu vezi. Stelele erau după ce se ghidau în, înaintarea lor. Domnul te va călăuzi încetat, spune. Latorită postului, te va călăuzi. Îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă. Despre ce vorbește aici? Despre binecuvântare. În locuri fără apă, El îți va sătura sufletul și va da din nou putere mădularelor tale. Vei fi ca o grădină, udată, Ca un izvor ale cărui ape nu seacă. O grădină udată e o grădină în care lucrurile cresc. E viață, e verde. O grădină care nu e bine odată. O să vedeți, nu vezi plante, vezi pământ, argilos, nu este. Vezi mortăciune. O grădină bine odată, e verde, e în floare, e roditoare. Așa spune bila că vei fi. Ca urmare a postului. Postul întărește omul nostru untric. Nu-am spus, am vorbit odată despre înfrânare și am spus că noi decidem cine e la tronul vieții noastră. Cine e la cârma vieții noastre. Ei, firea pământească, vă aduce aminte, sau e natura divină, omul nostru lăuntric. Și prin post, să întărești omul lăuntric, natura ta divină, îl întărești. Și el să, fie, el să conducă. Prin post, la sfârșitul postului, tu vei vedea, wow, îl gândesc diferit, fac lucruri diferite, pentru că nu mai fiere firea pământească la cârma vieții tale cine nu postește riscă să aibă firea pământească a cârma vieții. Și se postul adâncește smerenia. Pe cine spune Domnul că îi va înălța? Pe cei mândri? Nu, pe cei smeriți. Pe cei smeriți? Smerește-te dar sub mâna tare lui Dumnezeu. Pentru că la vremea lui El se te înalță vrei să mulțivora vrea domnul ca să îi înalțe domnul domnul să te ridice pe culmile pe care le-a pregătit pentru ei. Dar știți cum înălță domnul? Prin smerenie. Și știi ce te va ajuta să ai smerenie? Postul. Postul va produce smerenie. Adâncește smerenia. După aia șapte postul intensifică rugăciunea noastră. O intensifică. Rugăciunea are o dorință directă în minte. Ne rugăm pentru și avem un obiectiv dar postul vine și intensifică așa rugăciune. Nu spunea Iisus spune acest soi de dragi, au încercat încercat ce nici să scoată niște dragi dintr-un nou. Și atâta ne-am, am pus pe spate, l am pus în față, am dat cu el noi și dracu nici cu”. Și vine Iisus și zice, mă, acest soi de dragi nu iese numai cu post și rugăciune. Pentru că postul intensifică rugăciunea. Pentru ce te rogi? Când vei adăuga postul Să intensifici rugăciunea Postul hrănește credința ta Postul hrănește credința ta Și Rugăciunea este limba credinței Credința trebuie să aibă o limbă Prin care să poată vorbi Ai credință Păi nu știu dacă ai credință. Numai după rugăciunea ta îmi dau seama că ai credință. Ce te rogi? Mă rog ca Dumnezeu să mute muntele. Bun, înseamnă că ai credință. Că altfel nu o știu unde e credința ta. Ea e aici, undeva, uite, te n-a adânc cu Nu o văd. Credința trebuie să aibă o limbă. E limba e rugăciunea. Și când îți dau microfonul și spun, aș vrea să te rogi pentru țară. Știți ce îmi dau eu seama când te roște tu pentru țară? Ce credință ai tu pentru țara noastră? Doamne, să ne să trecem cu bine anul ăsta. Bă, fratele meu crezi în binecuvântarea Domnului, crezi că Dumnezeu poate să atingă de, de parlamentar, de Băsescu, de, de ponta, de... crezi că Dumnezeu poate interveni? Păi asta se va vedea prin modul în care te rogi. Pentru că limba credinței e rugăciunea. E rugăciunea. Eu, dacă aș fi și aș, aș pune un microfon, la ce te rogi tu în de Nu o să fac asta. Dar zic dacă teoretic, dacă aș face, eu aș vedea câte credințe ai rugăciunea, țineți minte, rugăciunea e limba credinței Eu aș vedea câtă credință ai, pentru ce te rogi? Doamne, dă-mi și mie o bicicletă se vede credința ta eu m-am rugat doar pentru o mașină Doamne, ajută-mă să am măcar măcar parisel se vede credința ta eu am cerut Domnului Salam Modul în care tu te rogi Și ce te rogi Se vede credința ta Când vine cineva în biserică și se roagă Mă rog Doamne să faci semne și minuni Ce, ce știm noi despre persoana aia? Crede în semne și minuni E limba credinței Când sunteți la grupe Și vă rugați au zis pe cineva rugându-se? Tu știi. Cum între voi, poate să, acum trebuie să vă reevaluați rugăciunea asta, am Să vă ce mă rog eu. Și e bine să vă vedeți, pentru că rugăciunile voastre, în limba credinței voastre. Nu o să te rogi ce nu crezi. O să te rogi așa de fața altora, dar tu, în continuu, nu o să te rogi pentru ce nu crezi. Și mulți trebuie voi fiți atenți. Știți de ce nu vă mai rugați pentru mântuirea unui membru din familie voastră? Hai să vă spun de ce nu vă mai rugați pentru mântuirea unui membru din familie voastră. Că în realitate, nu știu dacă mai credeți. Nu știu dacă mai credeți. Știți de ce? Când e vorba de rugăciune pentru vindecare și tu ești bolnav și ai venit de 10 ori și de 10 ori nu s-a întâmplat nimica și fac o altă chemare, știi de ce nu vii? Pentru că în realitate tu nu, crezi, nu mai crezi Am fost Doamne de 10 ori, nu mai ai răspuns Și vezi unde e credința ta Rugăciunea ta Eu știu Unii dintre voi aveți încă boli În trupurile voastre Și de fiecare duminică Am pus rugăciunea În timpul închinării să poți să vii Și să ne rugăm împreună Și știți de câte ori Dacă vii la mine de o mie de ori Eu de o mie de ori o să mă rog pentru tine dar problema e că mulți nu mai vin. Rugăciunea ta e limba credinței tale. E modul în care tu te rogi, modul în care roagă de pentru mine. Eu știu credința. Un alt lucru, postul aduce autocontrol. Ascultați-mă, fraților, dacă poți să spui nu la mâncare, poți să spui nu la orice. Postul produce autocontrol, înfrânare. Dacă poți zice nu, vezi salamul care l-ai făcut acum de Crăciun, proaspăt. Și știi că dacă lași mult, să mai usuc un pic. Știi că după postul ăsta, a fi mai uscat. Trebuie deci mai bage în apă, să-și mai revină. Dar dacă tu poți spune nu, ți-a mai rămas poate toroș. te uiți la el. Nu s-a stricat varza asta. Ai timp până mâine să o mănânci. Și tu spui nu. Vine desertul tău preferat. Poate nu toți în familia ta o să intre într-un post. Poate numai tu. Și face bunica voastră, face desertul tău preferat. de cu brânză, coacă. Moșocorne cu scoacă. Cu brânză mășocoarne cu brânză dulce și mirosul ăla nu de te dă peste că nu am mirosul ce să mai vorbim de gust cu un pahar de lapte, bine ar merge și tu chiar în ziua aia postești dacă tu poți să spui nu la mâncare poți să spui nu la orice poți să spui nu la ispită care satan le aduce dacă tu poți să stăpânești trupul ce se întâmplă? ță întărește voința ta nu! Nu! Am o tânără în, în tineret care a slăbit 30 de kilograme anul acesta. Ați auzit ce am zis? 30 de kilograme. Știi ce am spune mie despre ea? Are voință de fier. Are voință de fier. Am fericitat-o, am zis, e incredibil. A, ești? ești au, ai autocontrol? Spune aia de demult trebuia să fac asta, Da? mie mă arată, tu ai 30 din februarie 2012 până în decembrie 2012, 30 de kilograme și arată să nu, nu pică pielea pe ea, e sănătoasă Fata arată că e sănătoasă e, e plină de viață Mai ai văzut așa care o sălăbim și parcă s-a dus viața din ei dar știi ce mă arată mie? are voință, autocontrol să vezi mâncarea să zici, nu postul face asta nu poți timp să slăbim, fraților. Dacă între timp slăbim, asta e un produs așa, dar nu asta e scopul. Producem autocontrol. Și 10, postul duce la o eliberare din situații critice, În situații în care ajutorul uman nu mai poate face mare lucru, vin post. Vicii, situații grele, pedepse, calamități, atacuri demonice, divorț intri înainte Domnului cu post cetatea în a scăpat de pedeapsa lui Dumnezeu ca urmarea postului lor, Iona 3 cu 7 oamenii și vitele boi oile să nu guste nimic să nu pască și nici să nu bea apă deloc E or postit cu animale cu tot nu știu dacă li e chiar pe cățelul tau și pui și pe el la post dar așa au postit cetatea în estera și-a scăpat poporul de la măcel. Este la 4 cu 16. Hai să vedem scopuri personale în timpul postului și rugăciune. În acest timp de post și rugăciune, care sunt scopurile pe care le căutăm înaintea Domnului? Ce căutăm să se întâmple? Unu, caută-L pe Domnul ca să-ți dea har să-L poți face pe Isus Domnul în fiecare domeniu din viața ta. Când l-ai chemat pe Isus și l-ai urmat pe El, ai spus, fii Domnul meu, ai spus, fii Domn peste toată viața mea. S-ar putea să fie domenii în viața ta pe care El nu-i domn. Caută-l să-ți har, să-l faci domn peste fiecare domeniu. Următorul, caută-l pe Domnul pentru credință să poți lăsa trecutul în urmă și să te întinzi în viitor, pregătit de Dumnezeu pentru tine. Mă duc repede, că avem. nu mai avem mult timp. Trei, caută-l pe Domnul să poți ierta pe cei ce ți-au greșit, să poți cere iertare la toți cărora le-ai greșit. Te uiți la aceste scopuri În timpul postului tău În timpul ce stai între Domnului Și acestea vor fi rugăciunile noastre Pentru următoarele 21 de zile Caută-L pe Domnul Pentru o cercetare nouă a Duhului Sfânt În sufletul tău caută să-ți învioreze Duhul tău caută să-ți să bărbăteze inima ta Caută-L pe Domnul Să trezească o nouă foame în tine O nouă foame înseamnă O nouă poftă, înseamnă un nou apetit Samuel 63 cu unul: Dumnezeule, tu ești Dumnezeul meu pe tine, te caut. Îmi însetează sufletul după tine. Îmi tânjește trupul după tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. Îmi însetează sufletul după tine. Căută-l pe Domnul următorul pentru putere în a te împotrivi fiecare atac a celui rău. El căutăm pe Domnul aceste zile, 21 de zile. După aceea căută-l pe Domnul pentru un progres în mântuirea oamenilor și întoarcerea fiicelor și fiilor risipitori. Unul din lucrurile pe care le vom face este ne vom ruga și aș vrea să-ți faci o listă duminica viitoare să aduce acea listă, o să avem un coș unde o să le punem toate listele și pe perioada acestui post ne vom ruga pentru prietenii tăi nemântuiți, pentru cei din familia ta vom pune mâinile peste aceste bilete care reprezintă sufletele lor pentru că dacă ei nu se întornă la Domnul Ei vor fi despărțiți veșnic de Dumnezeu Așa că le, îi vom aduce înainte Domnul Vom aduce fii risipitori, fiicele cele risipitoare Fii voștri care trebuie să fie aici și nu sunt Fii cele voastre care trebuie să fie aici și nu sunt Ne vom ruga pentru ei În această perioadă de 21 de zile Pune pe o listă și duminica viitoare a înainte Și o să avem un coș mai mare Care o să le punem toate Și pe perioada postului ne vom ruga Domnul să facă un progres în mântuirea lor Amin? Să vedem întors la Domnul. Și ultimul, caută pe Domnul pentru un moment divin, hotărător în viața ta. E ceea ce o să vă rog să căutați pe Domnul în acest timp de post. Un moment divin, hotărător în viața ta. Ce este acest moment divin? Un moment divin, este hotărător, este un moment când o schimbare are loc. O schimbare în avântul tău, atingerea lui Dumnezeu și că se poate schimba. Un moment programat de Dumnezeu. E momentul să cerem de la Domnul moment divin hotărător în familia ta, căznicia ta, copiii ta, afacerea ta, lucrarea ta, în minunile pe care tu te rogi. Și vedem un moment divin hotărător la Moise. Exo 3, 3 la 4. Moise a zis am să mă întorc, a văzut un rug aprins. Acesta a fost momentul divin hotărător. I-a schimbat, era un, era un păstor la oi și a fost 40 de ani în pustia a păstorit acele oi și experimentează un moment divin, hotărător, decisiv în viața lui. Și spune el am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat de mijlocul rugului și a zis Moise, Moise el a răspuns iată-mă. E ceea ce mă rog pentru voi și vă rog să stați înainte Domnului pentru un moment divin hotărător în viața ta. O cotitură înspre mai bine, spre un nou nivel. În viața ta, în 2013, vom posta și ne vor ruga pentru asta. Cum să încep postul, mă duc repede, angajează-te la acest post și rugăciune de 21 de zile. Va fi din, de luni, mâine, din 7 până în 27 ianuarie. 21 de zile. Ne angajezi, asta e primul lucru. Din nou, e voluntar pentru că nu vrem, nu vrem, nu forțăm, dar noi ca biserică. Și se întâmplă ceva când, dacă tot ai în plan să postește anul acesta, ar fi bine să faci împreună cu noi pentru că e o, ceva în atmosferă, în Duhul, când toată biserica postește, se intensifică totul. Totul este la un alt nivel. Și veți vedea asta. Totul este... Dumnezeu ne va spune spre planurile Lui. Dumnezeu ne va, ne va, va face lucruri pe care noi le stăm și le stăm pentru și celem de la El. După stabilește ce fel de post vei ține. Las, la atitudinea fiecăruia. Și postorul fondator făcea același lucru. Ce fel de post? O masă pe zi? Timp de 20, 21 de zile, vrei o zi pe săptămână să postești 3 zile în această perioadă, vrei, vrei postul parțial, te reții, te reții de la mâncare, vrei postul lui Daniel, unde te reții și de la mâncare, și de la lactate, și la o oh, și așa mai departe. Tu decizi. Tu decizi care e postul. Dar să fie ceva de la care te abții. Ceva de la care. Știi că te abții de acel lucru Să te concentrezi pe Dumnezeu Sau poate vei face câteva zile postul, postul în timpul zilei În care noaptea doar mănânci Așa că tu vei hotărâ Care e acel post Dar stabilește de la început Care e acel post După aceea trei caută un loc în care poți fi singur Deci e post și rugăciune frate Nu doar post E post și rugăciune Unde poți fi singur și tu să te rogi și să nu te grăbești în acel loc. Trebuie să găsești un loc. Mama lui John Wesley avea 17 copii. Domnul să o cuvinteze. Eu am unul și e greu. Dar 17 copii avea. Și n-avea loc unde să meargă. Tot era plin de copii. îl lua șorțul și îl punea peste cap. Și știau copiii. Când mama își pune șorțul peste cap, ea se roagă. Nu deranjăm. Și nu o deranjau. Și acolo ea se ruga. În bucătărie își punea șorțul peste cap. Se ruga. Asta era. Nu avea loc. Asta era o daie de rugăciune. Șorțul peste cap. Se ruga. John să le-a învățat multe de la ea. Patru decide cât timp vei dedica pentru rugăciune și citirea Bibliei în fiecare zi. Cât timp vrei să te rogi? Zece minute? 15 minute? Jumătate de oră? O oră? În această, în această perioadă. De tu decizi. Nu pune direct 10 ore, că nu e realist. Gândește bine cât timp vrei și te ții de acel timp și cât timp vrei să citești Biblia. Și 5. Scrie legătura din viața ta pe care tu vrei să o rupi. Pentru că Biblia spune că, iată, postul plăcut mie, rupe orice jug. Și fiți atenți, ce spune? Poți să spui așa, în legătura aia poate să fie de genul eu renunț la, eu recunosc că, eu iert eu mă supun Eu devin responsabil pentru Eu neg autoritatea lui Satan În domeniul ăsta Nu știu ce fel de legătură Dar acestea sunt posibilități pe care Tu poți, tu poți să începi Ce legătură vrei să o rupi din viața ta Haideți să ne rugăm Și să postim ca biserică Și să experimentăm Deșteptarea Am o rugăciune Care o să o rostim acum La, la, la sfârșit Haideți să ne ridicăm în picioare o rugăciune simplă pentru 2013 și după aia vreau ca tu să intri într-o rugăciune. Dacă ești aici în această, în această dimineață și tu încă nu l-ai făcut pe Isus domne al vieții tale, Isus, tu nu-L urmezi pe El, ești departe de Dumnezeu. În această dimineață e cel mai prielnic moment ca tu să te decizi, vreau să-L urmezi pe Isus, în anul 2013, dacă aceasta e dorința ta. Și tu vrei să faci asta. Așa să mă cauți la sfârșit, așa să mă rog împreună cu tine. Și să facem astăzi ziua în care tu deci să rămâi pe Isus. Iar noi restul, așa să rostim următoarea rugăciune pentru Domnul. E simplă, după aia voi intrați într-o rugăciune. Așa să rostim împreună, pentru 2013, ca biserică, la început de an. Haideți să ne rugăm împreună această rugăciune. În numele lui Isus, prin puterea sângelui care a curs pe cruce și prin autoritatea scripturilor, declar acest an.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 Aș cum a să te las pe tine să intre într-o rugăciune Tu care ai nevoie de deșteptare Să recunoști trezește-mă Mă rog ca prin acest post Mă angajez la acest post, poate poți să-mi spui Aș vrea să mă trezesc Aș vrea să produci deșteptarea Pe care eu am nevoie în viața mea Aș vrea să fiu plin de focul tău să vreau, Doamne, să fiu înflăcărat, să am o pasiune înflăcărată pentru Tine. Un nou nivel de pasiune pentru Tine în anul acesta. Așa să te las să vorbești cu Domnul. Ce decizie ai? ce vrei să spui la început de an, Domnului. O me-ai deschis Și-ți dau la Dar eu îți dau tot mi dat Nu-ți da cu de râs, nu